Het is so wonderlik om vanmorgen in die teenwoordigheid te wees. Ons wil vanmorgen al die eer, al die lof, al die dank van ons harte te vanmorgen nie gee. Ja, ons wil vanmorgen vir oomlik stil raak en ons wil sê, Jezus, dankie vir die kostbare teenwoordigheid in ons levens. Ons verwelkom u vanmorgen. En ons bid het in Jezus naam. Amen. En ek wil vanmorgen met die iets deel in die woord van die heren wat baie, baie kostbaar is. Um, ek geloof, dit gaan nie stig, dit gaan nie bemoedig. Nou ek wil vanmorgen met die, oor een gedeelte praat, en nie gedeelte handel oor een storm, een storm in die woord van die heren. En toe ek het lees en die heren praat net met my oor die gedeelte, het het my geweldig opgewondig gemaakt, want The God of the mountains is still the God in the valleys. En ons diene God vanmorgen wat in staat is om wonnewerke te, te laat gebeur, wat in staat is om jou in een oomlik uit die vallei uit te trek en boe op die berg te sit. Gloeie dit? Ek wil vanmorgen vir jy iets wijs in die woord van Heere, toe ek het lees, toe dit my net gestig en bemoedig, dit, dit, dit, dit gaan wonnewerke vir jy doen. En in die gedeelte, ons begin lees in Markus 4. Markus 4 vers 35, sê die volgende, hoor mooi. En toe dit aand geword het, op daar die dag, dis nou Jesus, het Jesus vir hulle gesê, laat ons oorvaard na die andere kant, toe ek dit lees, toe praat die geest van die heren met my. Want u moet verstaan, wie het vir hulle gesê? Jesus en wanneer die, wanneer God iets sê, is dit, in, in Grieks praat jy van een reema woord, dis iets wat God sê, dis iets wat God weet, God sê vir hulle, ons gaan oorvaard na die andere kant, nou die van die, wat die gedeelte, van, van die gedeelte ken, wat gebeur het met hulle, jy gaan nou die gedeelte saam met my lees en jy gaan sien, wat het gebeur, sal verstaan dat die, die ervare vissermanne, Hier manne wat, wat, wat die die see van Galilea ken, hulle weet, hulle ken die storms op die see, hulle weet, hulle is ervare vissermanne, hulle ken die techniek om een boot te hanteer in stormwater, hulle was al daar. En God sê vir hulle, jy, ons gaan aan die kant toe. En wanneer God iets vir u sê, kan hy dit gloe. Rema, Reema inspraak, wanne God het vir jy sê en jy ervaar, maar dis God wat het sê. Amen. Luister wat sê die woord van Heere. Vers 36. En hy het die skade verlaat en hom net soos hy was, saamgeneem in die skuit en daar was ook ander skuitjes by hom. Vers 37 sê die volgende. En een groot stormwind het opgekomt en die golw het in die skuit geslaan, so dat het al vol wou word. Nou, u moet een ding verstaan, ek wil vir u verduidelik wat in die gedeelte gebeur, en jou leven gaan verander. En een groot stormwind, nou, hier die woord stormwind in Grieks, is die Griekse woord leleisai, leleisai, nou, ek, ek noem het vir u, want dan gaan u verstaan wat daar staan. Hier die woord stormwind is die Griekse woord leleisai, wat betekent, dis een warrelwind in die gees. Verstaan wat gebeur, hier die disciples, saam met Jezus op hier die booitje, Jezus het vir die gesê, luister ons gaan aan die kant toe, en skilik ontstaan daar een warrelwind in die gees, nie in die vlees nie. Ons lees en ons ervaar, dis in die vlees, net soos in jou leven en in my leven, baie keer is daar, voel dit vir jou, maar weet jy wat, my leven is die mekaar, die wind waai om my, my skuitje word vol, my boitje wil zink, en intussen is dit nie in die vlees nie, intussen is dit in die gees. Sê, as daar die beginsel verstaan, dat iets manifesteer ees in die geest, dan in die vlees. En die groot stormbind, die die leis saai het opgekom, en die golwe, is een interessante woord, die, die woord golwe, die woord golwe is die Griekse woord epibalo, epibalo is een woord wat gebruik word vir een mens, nie vir die natuurelemente nie, Dis is nie een woord wat jy gebruik om die natuur te beskryf nie. Dit is een woord wat een handeling beskryf. Hier die woord golwe, epibalu. En dit betekent die volgende, jy tel een klip op om iets mee te gooi. Vrienden, verstaan wat gebeur in die geestelike reale. Verstaan wat gebeur in die geestelike reale, en byk in ons, in u lewe en in my lewe. Hoeveel keer, want ervaar ons dat die wind waai, hoorde vermoorde die woord van die Heere, dit is een warrelwind in die gees. En jy kan hier in die vlees bekluis soos jy wil, dit gaan nie opgelos word in die vlees nie, dit word opgelos in die gees. En hy die woord epibalo, dis as of die vijand een kilp optel en hy gooi en hy die golwe wil jou boekie omgooi. Misschien is het jou finansies, jou hevelik, jou bezigheid. Verstaan vanmorgen, as hy die golwe so teen hy die boekie kom en hy die boekie maak so en die wind waai. Dank die Heer, ek was nog nooit in die see op so'n boekie nie. Ek is van plan om gauw daar te wees nie. Maar die van die wat het miskien het al ervaar het, wat vissermanne was of is, sal verstaan wat gebeur. En baie keer dan is ons levensboekies, dan voel het vir ons, Herre, hy die boekie van my wil sink. Herre, ek gaan dit nie maak nie, my omstandighede, die, die, die, die, die sorke van die lewe, die omstandighede, mense, dinge, alles is teen My. Tussen is dit een warrelwind in die geest, intussen is dit een epibalo, intussen is dit die vijand wat probeer om hier die boeitie van jou om te gooi. Lees saam met my vers 38, iets verstommend, onthou wat sê vers 37, en die skydwo vol word. Nou ek seker daarvan, hy het nie een van hier die groot 100 voet cabinboote gehad, waar hulle rustig hier binne gesit het, en jy voel nie ees as die wind waai nie, en hy is net rustig nie, dit was 'n skuikie, en die skuikie wil vol word, en hoor wat sê die woord van heren, Maar hy, dis nou Jesus, was achter op die skuit, aan die slaap, op een kussing, en die boot is bezig om vol water te word, die wind waai, die golwe wil hier die boekie omgooi, en Jesus le en slaap. En hy het hom wakker gemaakt en vir hom gesê, Meester, gee nie, gee nie om dat ons vergaan nie, is dit nie precies, hoe baie van ons baie keer dit doen nie? In vers 39 sê, en Jezus het opgestaan. Nou daar gebeur iets wanneer God opstaan. Vrienden, jy gaan vanmorgen, jou omstandighede gaan vanmorgen verander. Want ek glo met alles wat in my is vanmorgen, God staan op vanmorgen vir jou vers 39, en hy het opgestaan, en die wind bestraf, en vir die siege sê, swyg, wees stil, en die wind het gaan le, en daar het groot stilte gekom, hy het opgestaan, net soos besalm 68 vers 2, God staan sê, God staan op, wat gebeur as God opstaan? Sy vijande raak verstrooid, sy haters vlug voor sy aangezicht weg, as God opstaan, hoorde wat sê vers 39, en hy het opgestaan, en die wind bestraf, want hou hier wat ek vry gesê het, hier die warrelwind in die gees, Jezus staan op, ek denk die disciples was verbaas geweest. wat doen Jezus nou, Jezus praat nou met hier die wind, asof hy moet een mens praat, hy staan op en hy sê vir hier die wind, swyg, wees stil, hy praat met die wind, want dis een leelij saai, dis een warrelwind in die gees, vrienden, leer iets van hoor uit hierdie skrifgedeeldheid, hoeveel keer dan wil ons hieronder beklaai met mense, en ons wil dinge uitsorteer, en intussen, intussen, is dit een warrelwind in die gees, intussen moet jy jou geestelike autoriteit, wat Jezus vir jou gegeet, opneem en sê, swaig, weer stil, word nou rustig, En die wind het gaan lee. En daar het die groot stilte gekom. Hy bestraft die wind. En vir die see sê hy, swijg, botstil. Dit is asof hy sê, hou nou op. Hou nou op, is nou genoeg. Toe sê hy vir een luister wat sê, Markus 4 vers 40. Waarom is jylle bang? En daar nou, Jezus het geslaap, terwyl die boekie bezig was om vol te word, die wind waai hier die boekie rik en plik weerskante toe, en Jezus staan op, hy bestraf die wind, en hy sê vir die see, swijg, en dan maak hy die volgende stelling, en hy sê vir hulle, Waarom is jylle so bang? Hoekom is jylle bang? En is interessant, hy sê, hoe het jylle dan geen geloof nie? Nou dis interessant as jy dit gaan lees in die drie evangelies, uh, Matthies, Marcus en Lukas, elkeen gee een verskillende weergave van hierdie gedeelte oor die geloof. Matthies sê, jylle klein gelovig is. Matthies sê, Jesus sê, hy sê, waarom is jylle bang jylle klein gelovig is? Markus sê, het jylle geen geloof nie. In Lukas 8 vers 25, Lukas kom en hy sê, waar is jylle geloof? Wat het van jou geloof geword? Ek, ek, ek, ek, ek gloe met my hele hart, Matthias, Markus en Lukas, het dit so ervaar, soos hulle dit geskryf het. Matthias het ervaar, maar, maar ons is klein gelovig. Markus het ervaar, maar ons het so min geloof. Lukas ervaar, ons het geen geloof, my geloof is weg. Misschien is ons op een plek, maar ons sê, my heren, hier die ding wat tegen my opstaan, hier die golwe, hier die stormwind is so groot, dit voel of dit my oorweldig, het voel of ek geen geloof het nie. En die disciples kom in Markus 4 vers 41, En het sê die volgende, nou eindelijk, eindelijk is hier die die hier waarover ek morgen met hier wil praat, maar ons moest hier ander lees om by die uit te kom. In Markus 4 vers 41, luister baie mooi, sê die woord van Heerde die volgende, en een groot vrees het hulle oorweldig, nou alle evangelies sê die volgende, een groot vrees. Nou hier die woordkie, vrees, as jy gaan kyk specifiek in die oorspronkelijke taal wat dit beteken, dan beteken dit specifiek die Engels praat van to be in all. Om in verwondering te staan. Om in verwondering te staan. Jezus ons het geweet, hy is God. Ons het geweet, hy doen wonenwerke, maar dit, hy sê, wees hy toch, dat selfs die wind en die see omgehoorzaam is. Hulle staan, vrienden, luister mooi, hulle staan in verwondering, waarin, O oh, avus, Jesus. Hulle reweer wat God nou gedoen het. Hy het wonderwerke gedoen, hy spreek die wind aan en die wind gaan le. Hy praat met die see en die see word stil. Maar na my mening, vraag hulle die verkeerde vraag. Hulle het geweet wie Jezus is. Hulle het gesien hoe dat die siekes gesond word. Hulle het gesien hoe dat hy wondewerke doen. Is dit die waar nie? Hulle het geweet wat God kan doen. Weet jy wat moes hulle gevraag na my mening? toe to Jesus, vers 38, To in die boekie le, En hy slaap, En die wind, En die wind waai hierdie kant toe, En die wind waai daie kant toe, En hy die boekie maak so, En hy rik so, Moes Matthies vir, uh, uh, vir, Petrus, vir Simon Petrus, goeie, Simon, Simon Petrus, kom kyk, kom kyk, kom kyk, Kiekie, Kan jy dit glo? Hy slaap in die storm, Wat weet hy wat ons nie weet nie? Hoekom slaap hy? Dit is een wonderwerk. Hoe kan enige iemand slaap terwijl die water oor omgaan? Misschien het die water, sy kissing was dalk sopnat. Want die, die woord, woord van die heren sê, die boekie wil vol word. Hulle, die disciples vraag die verkeerde vraag. Hulle moes gevraad, Wie is hier die man wat kan slaap in En die storm? Want jy sê, vriende, Jezus het iets geweet wat u en ek baie keer vergeet. Dis die vraag wat hulle moes vraag. Want, kyk wat sê Philippense 4 vers 6. Philippense 4 vers 6 sê, wees oor niks bezorg nie. Hoekom nie? Hoekom kan Paulus skryf en hy sê, wie oor niks bezorg nie? Weet hy, hoekom? As ons weet wie Jezus is. As ons weet, as ons weet, die, die, die een wat slaap in die storm, ons denk, my boekie wil sink, want God gee nie om nie. Ons denk, God wil my nie help nie. En intussen slaap God rustig. Want hy weet, Jy in my hand en niks kan jou uit my hand uitrik nie. Hy weet ons hoe voor niks bezorgd te wees nie. Hy weet het. Dis die vraag wat die disciples moest vraag. Hulle moest vraag, hoe kan Jezus in die storm slaap? Nou, jy verstaan, verstaan iets rondom die storm. En dan denk jy aan die storm in jou leven en in baie mensese levens, baie keer. Een storm met een doel voor oor. Een storm soek jou verwondering. Het jy al gehoor wanneer iemand met kanker gediagnoseer is, dan sal mense sê, oh, die kanker, oh, dit is verskrikkelijk. Hy kanker is besig om die persoon sy leven op te vreed. O oh, die probleem wat die persoon envaar, kyk, dis verskrikkelijk. Een storm soek jou o. Oh. Een storm wil hee, jy moet om revier, jy moet om eer gee, een storm wil dit hee, dit is ook om die blitse slaan, en die weerlichte klink, en die weer weerdreen, hoekom? Jy moet sê, oh, dit is een groot storm hierdie, ons gaan het nie maak nie, hier die storm, wat vir iets weis vanmorgen, Jesus, Jesus slaap nie verniet in die boot nie, Dis nie vir nie opgeteken, dat ons dit vanmorgen in die 21ste eeuw, op die 31ste januari 2016 kan lees en sê, Jezus het geslaap in die midde van die storm. Want jy sien die storm, die storm wil hy, jy moet aan hom die eer gee. Die storm wil sê, wil hy die, die, die omstandighede in jou leven, jy, wil he, jy moet achter oor gaan sitte sê, Weet jy wat, ek gaan het eindelik nie maak nie. Hierdie ding is te groot, hierdie dinge is bezig om my op te vreed, hierdie, hierdie moeilike omstandighede wat ek beleef, hierdie familiekrisis, hierdie kind het hier vir met my gezin, met my kindes, dit gaan my dood maak, dit gaan my tot niet maak, dit is wat die storm wil hee. Paulus kom en hy skryf en hy sê, wees oor niks bezorg nie, want hy verstaan. Ek wil die volgende stelling maak, Dit wat jy bewonder, gee jy geloof aan. As jy die storm vanmorgen bewonder in jou leven, gaan jy die geloof aan die storm gee. Maar as jy vanmorgen die een bewonder, wat in die midde van die storm binnen die skuikie kan lewe en hy slaap, Hy moet geëer, hy moet bewonder word. Hoe kan Jezus slaap in die storm? Wat hy weet. In Lukas, 22 vers 31, maak Jezus die volgende stelling. Jezus praat met Peterus en hy sê, en die Heere sê vir Peterus, Simon, Simon, kyk, die Satan het vierig begeer om jylle sy skoring te sif. En Jezus sê vir Petrus, die volgende, hy sê, maak nie veel gebed. En Jezus sê vir Petrus, waarvoor hy bid, dat jou geloof nie ophou nie. En hierdie woordkie ophou, in Grieks, is die Griekse woord, ek leip hou. Ek leip waar ons die Engelse woord, luister baie mooi, die Engelse woord eklips, eklips vandaan krijg, weet jy wat is een eklips? Een verduistering, iets beweeg voor iets, en wanneer die, wanneer die maan voor die son beweeg, dan krij ons een maans of een, een, een, een maansverduistering. jy weet waarvan ek praat, dis een eklips, En Jezus sê vir Petrus, hy sê, Petrus, ek het vir jou gebid, dat jou geloof, dat jou geloof, onthou nou, onthou nou wat ek, die stelling wat ek maak, dit wat jy bewonder, krij jou geloof. En die vijand sal omstandighede en dinge en situaties in jou lewe bring, so dit wat God vir jou leven het, verduister word. En dis ook om Jezus, hy sê vir Petrus, hy sê, luister, ek het gebid, laat jou geloof nie verduister word nie. Ek het gebid, dat hier die omstandighede wat in jou leven gaan gebeur, dat het jou nie van koes afvat nie. Want verstaan vanmorgen een ding. Storms kom in jou leven. Omstandighede, dinge gebeur om jou focus te versit. En my vraag vanmorgen is, al wat ek vanmorgen vir die wil vraag is. Wat bewonder jy vanmorgen? Waar is jy in verwondering? Is jy in verwondering oor Jesus sy liefde in jouw leven? Of is jy in verwondering oor hierdie omstandighede, my situasie? Onthou, dit wat jy bewonder, kry jou geloof. En daar kom goed in ons levens, wat probeer, om ons geloof te verduister so dat jy nie meer kan sien, wat wil God in jou leven doen nie, so dat jy nie meer kan sien, maar eindelijk is God lief vir my, God geef vir my om, Jezus Christus het vir my in die kruis gesterf, hy het al my sondes gevat, en hy het in die diepste van die see gegooi, om nooit weer daaraan te dink nie, how great is our God, hy sê, ons, ons moet een verwondering hee oor dit wat God gedoen het, ons moet een verwondering staan oor die prijs wat hy betaal het, Hebreus 10, kom en hy, hy leer ons, hy sê, Jezus was die volmaakte offer vir altyd, waar is hy een verwondering vanmorgen? oor dit wat Jezus gedoen het in hy leven? ek wil hy moet vanmorgen bykie net kyk na jou focus, kyk net na jou focus, waarop focus hy? Focus jy op jou sonde en jou verkeerd doen vanmorgen, of focus jy op Jezus' liefde en genade? Dit wat jy ook al op focus, dit wat jou verwondering geniet, krij jou geloof. Amen. Misschien is daar een storm vanmorgen in jou leven. Misschien ervaar jy vanmorgen die leleisai, ervaar jy vanmorgen dat die gol wat in jou boekie opslaan en het, vol vir jou of jou boekie, gaan sink. Kijk vanmorgen na Jezus, wat binne in jou boekie, rustig lee en slaap. Hy is in beheer. Hy weet, jou boekie sal nie sink nie. Sta nie vanmorgen in verwondering oor die dit wat Jezus aan die kruis gedoen het? Sta nie vanmorgen in verwondering oor sy liefde? Of kyk jy na jou omstandighede? Kom ons sluit ons oor, ek wil graag vir die bid. Vader, ons staan vanmorgen in verwondering oor die liefde. Vader, die woord verklaar dat jy ons lief gaat toe ons nog sondags was. Vader, ik bid vanmorgen vir elke persoon in hierdie plek, help ons dat ons focus vanmorgen nie sal wees op omstandighede, nie sal wees op dinge wat tegen ons wil opstaan nie, maar dat ons focus sal wees op Jezus, is die antwoord. En dan voel dit vir ons, Jere, maar jy is nie nou hier nie, jy is bezig om te slaap, is jy nog steeds die antwoord? Is jy nog steeds in ons boekie? en sal ons ander kant uitkom. En ons eer hier vanmorgen daarvoor. Word verheerlijk in ons levens. Is my gebed in Jezus naam. En ons dankie daarvoor. Amen. Die boodskap waarna u pas geluister het, is dier pastoorjaan Bota van die AGS Ligheis in na aangebied. Ons vertrou dat u dit leersaam gevind het. Kontak om gerust vir enige navraag, by 072-352-2138. Die Heere sien jy. Ek soek na jy. Ek roek na jy. Ek voel jy Is my vader. Want is die in wat verstaan Ja is die in wat verstaan waarom as 'n man van is die in wat verstaan ja is die in wat verstaan